Закону від 7 серпня. Цей закон прискорив голод, збільшив смертність серед мільйонів селян, але безумовно вирвав у голодних людей все ж таки коло 200 мільйонів подів хліба. Василь Барка чув од людей про цю зловісну поїздку Молотова, яка набула широкого розголосу. Спочатку вірили, надіялися, що високий чин із Москви допоможе, тішить. Зміцнить віру в те, що голод дасться відвернути. Та ці ж надії зразу почорніли. Мирон Катранник так переповість родині цю важливу подію в житті республіки. Перед зборами чув новину. Вночі потяг приходить вартою обтиканий переполох. Начальство з міста аж курить на вокзал, бо там головні з Москви. Крізь вагонні двері зменку меньку всіджено самих заводіїв. Срівнула їх, обдутий один і попелястий вуса під щіточку. Молотов чи що. А рядом Канович, бідовий, з вусами, як виновий валет. Наказують розбити кутки в хатах і весь харч винести. Чорнявий підкинувся і кричить на всю станцію, до зернини, до зерни. Це то так, забрати хліб. А попелястий гребнув зерно, що було в кишені. І з усієї сили сипнув його в пику окружного партсекретаря. Зерно вдарилось і повідлітали. Ось ваша хлібозаготівля, як таке зерно негодяще здаватимуть всіх під розстріл. Серед людей блискавично ширилися думки. Якщо Москва не хоче зарадити біді, наказує викачувати хліб до останньої зернини і безжально карає смертю своїх комуністів за прояви милосердя до голодуючих, зволікання з репресіями тощо, то рятунку нема. Або голодна смерть, або втеча до міста, на Кавказ, чи до братів Білорусів. Але й ці шляхи рятунку перекривалися. 24 січня 1933 року ЦКБ КПБ приймає спеціальну постанову, з якою засуджується діяльність КПБУ і ухвалюється посилити партійне керівництво республіки цілим штабом московських уповноважених на чолі з Павлом Постишелем. Бо по українські партійні організації не виконали своїх зобов'язань щодо хлібозаготівель, не виконали плану хлібозаготівлі. Та хіба їх можна було виконати? Хоч як старалися партійні та радянські керівники України на всіх рівнях свого службового функціонування, та все ж таки на чорну дошку злісних саботажників хлібозаготівельної кампанії в грудні 1932 року, було занесено 86 Районі. Центр вимагав 6,6 мільйона тонн хліба, але з українських колгоспів та одноосібне господарство до кінця 1932 року вдалося викачати 4,7 мільйона тонн. Потрібно було знайти винних, покарати, вжити як найсуворіших заходів. З цією метою Сталін виселає на чолі з постишевим своїх довірних людей. Хатаєвича, на посаду секретаря Дніпропетровської обласної партійної організації, Вегера на посаду секретаря Одеської обласної партійної організації, а для посилення керівництва ДПУ України Балицького. Разом з ними прибули тисячі керівників нижчого рангу, уповноважених, чекістів, цих міцних, випробуваних більшовиків, Орієнтовно на кожен район України припадало по 29 чоловік. Саме вони розпочали новий виток рішучої боротьби проти залишків куркульства, здійснювали заміну особового складу місцевого адміністративного та господарського керівництва, усували ворожі елементи, що означало арешт, скорий суд, розстріл чи концентраційний табір, забороняли постачання районів, які не виконали плану хлібозаготівель живчими товарами контролювали згортання державної та кооперативної торгівлі, припинення кредитів.